comentava fa un moment, molta gent ha llegit Solitud, Víctor Catrà és especialista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 Vale, doncs moltíssimes gràcies, Miquel. Gràcies a vosaltres, que vagi bé. Igualment, Adéu. igualment.